Välkommen att lyssna på ännu ett program. Det vi hörde allra först i programmet det var Kristina Gunnardo som sjöng det nya livet. Livet och livets mening det är något av ett genomgående tema i det här programmet. Välkommen kära lyssnare i Norrköpingsområdet och Linköpingsområdet. Och du som lyssnar via webben på min hemsida www.ingvarholmberg.se Poddradio kallas det ju för numera när man lyssnar på radioprogram via internet. Och det finns ju fördelar därför att där kan man ju lyssna när man själv vill och också spola fram och tillbaka i programmet.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 och en dag kommer han och hämtar oss, hämtar oss hem Det finns så Det bara att vara Även om det kostar på någon gång ibland Men vi håller ut i troben och så en dag får du höra en sång om Guds vilja som är en av mina sånger. Ingvar Holmberg Inge Gustafsson sjunger Jesus gör med mig vad du vill. men jag har valt att gå med dig Jesus jag älskar dig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 månader så läser jag högt i varje program ur min nya bok Ordslöjd. Och efter nästa sång så är det ett, en rejäl stunds läsning. Här kommer en av mina ukulelesånger som jag ofta sjunger på stan på sommarmånaderna. Det handlar faktiskt om att följa Jesus.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 det handlar faktiskt om att följa Jesus, bli född på nytt och bli hans egen Läsning nummer nio ur Ordslöjd. Dikter och prosa av Ingvar Holmberg, utgiven 2019 på Books on Demand ur avdelning saltare texter till Gud och om Gud Vi är med i Herrens segertåg Vi är med i Herrens segertåg med musik och sång och dans aldrig förren sådan fest man såg sådan överjordisk glans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 and from outside.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 jag lyssnar till min Jesus, han sov för mig är livets bröd. Ett liv jag får att leva, ett gott och flytigt liv. Ett liv jag ska förvalta Efter läsningen ur ordslöjd hörde vi Pelle Karlsson sjunga sin egen sång, Ett liv. Under rätt många år, för ett par årtionden sedan, så fanns det en väldigt bra gospelkör som hette Koralerna. Här sjunger de, liv, liv, liv. Jesus han lever och han ger mig liv. Thank you. Look, look. Jesus I live the ruin I live the Lord. Det finns många människor som vi beundrar som trots olika handikapp och svårigheter lever ett rikt och intressant liv. Lena Maria, denna fantastiska kvinna, eh, ut, född utan armar och med bara ett ben, men en fantastisk konstnär, sångare, förkunnare. Jättepopulär i Japan, man har till och med gjort en serie med henne som huvudperson. Här sjunger hon Mitt liv. Jag kommer att tänka på ett, några ord av aposten Paulus. Han sitter i fängelse i Rom efter många års resor över medelhavsområdet och grundat församlingar och skrivit brev och arbetat. Och här skriver han Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt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 och att fundera på Livet är för mig Kristus, skrev Paulus Låt oss be Tack Herre för livet du har gett oss Du vet att vi alla vill leva ett bra liv där det finns mening och innehåll Hjälp oss var och en Tack för alla människor som trots motgångar och handikapp och svåra odds lever ett fantastiskt liv. Hjälp oss att inte ge upp utan att leva livet tillsammans med dig. Amen. Kompisarna sångar paret Lars Mörlid Lars Mörlid, Peter Sandvall sjunger Mitt liv, min lovsång. Jag vill prisa dig med öppnade händer du, du som styrker mig, ja du som är min borg Herre lär mig kunna se Att i min svaghet där jag stark Även prisa dig när glädjen vänds i sång Jag vill alltid lova dig Jesus jag vill ge dig mitt liv och min lovslag Allting är en lova från dig, har du sagt Jesus, jag vill ge dig mitt liv som en som Prisa dig för ära och makt Jag vill prisa dig med villiga händer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 Här i gåva från dig har vi Jesus, jag vill ge dig mitt liv Som en lovsång Prisa dig för hära och allt Jag vill prisa dig med upplyfta händer Jag vill prisa dig med allt jag är och har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 Jag vill ge mig mitt liv som en lovsång Prisa dig för ära och man Och så hör vi Pelle Karlsson med vänner sjunga om andens nya liv. Lev och tjäna Gud i andens nya liv. Välkommen att eh, hälsa på, på min hemsida. Det finns en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Det finns de här radioprogrammen. Det finns dikter, videos och sånger. En hel del att titta på. www.ingvarholmberg.se LP-sångarna Härliga människor som har haft bekymmer med droger och missbruk men upplevt ett nytt liv genom Jesus, de sjunger det här för oss. När jag mitt liv åt Jesus gav. Vi ska alldeles strax avsluta veckans program. Jätteroligt att du ville lyssna ännu en gång. Jag önskar dig allt gott, ett gott liv och eh, låt mig än en gång bara säga från mitt hjärta. Jag är så tacksam att eh, jag växte upp med tro på Gud och själv i unga år valde att upptäcka mer och mer av Bibeln och det kristna livet och att eh, försöka tjäna Gud med mitt liv. Jag är så tacksam för detta. Vi avslutar med Mikael Järlestan som sjunger Jag håller hans hand. En välkänd melodi med en mycket meningsfull text. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka. liv så fyllt av frågor och förväntan en tid fast än så kort en ständig krets gång och ständig längtar. mitt liv blir ingen tid om inte Jesus är min Herre, jag väljer Jesus väg, jag håller här. säg Jesus att han vet problemen som är våra. Försöka vandra själv, det vore fel, det kan ej lyfta. Svans man alltid framme.